Kantuz, kantu. Euskal Kultura Erakundeak babesutako emankizuna. Gaur eh, proiektu berezi batetaz mintzatzeko tarte hartuko dugu hizkuntza gutxitu duen kulturetako 10 musikari, abeslari, elkartu baitira izenarekin lan baten burutzeko asmoz bere sustraiak nahastu eta uztartzen dituzte eta alaba, beraien lanaren emaitzen zungo du gaur eh, diska batean bildu baitituztein bat eh, pieza. Eta honen inguruan mintzatzeko, horeka teixaren egita izan baitan hola bait, horeka eh, igor, 8 du gurekin, gaixo egunon? Gaixo, egunon bai. Zun ma guz. Onda, onda, Bai. Ila bai. <laughs> beteak dara matzatzen zu ez lan honekin? Bai, berez eh, diska gabonetarako kaleratu benuen, eh, bueno, gabonetarako eh, durango kazu bertan jarri genuen salgailen aldiz, eta, eta bueno, ondoren lana gehien bat e, izan dugu, ba, antolatzen e, ba, bueno, Euskal Bira izango dana, e, tosta proiektuaren inguruan, e, aperila bukaerantan nahi. E. Zaila baita, hamar musikari elkartzea berez, eta gainera leku ezberdinetatik edutakoak direlarik, are gehiago. Bai, bai, izan e haspaliko e, moduko batzan, zan hor buruan genuen e, idea egitasmo bat. Eh, e, bueno, biztaraztea edo ahots ematea, ba, hizkuntza ba, bueno, e, txiki hoiei Europa nahien bat eta inba daudela munduan zer erre baina bueno gu Europa zentratu buguak momentu batean zein bueno garrantzitsua zan ere ba hori, esan bezala nola e, ba bueno eh nolabait elaraztea horren garantzia, eta, eta bueno, noskire bueno txikitxoak sortzeko helburuarekin ez hor ba, bueno, dago ere giza bueno hizkuntza eskubideen kartaren onarpen dio ez baita ere frantsese estatuan e, bestelako e, lekuetan ere eta eta bueno, ba, gure aportazio txikia inai denuen gainera suma modu positiboa nez erakutsiz, ba hizkuntza bueno, ba, ba, txiki hoietatik edo edo edo ez hizkuntza gutzitutako hoietatik e, bagauza e, kalitatezkoak, e, erakargarriak eta elkar ezagutza sustatuko zutenak egitea posible zela. Uh -huh. Eta abentura horretan asko ikasi uzu bere. Bai, bai, bai, bai, egia bai. san e, guk zertuuenuenan ere dagoen bueno, Europaan dauden hizkuntzak eta hartuatu ginen oso elkar ezagutza dagoela, ba gura artean, ezta da, eztauko berriri zuzenik haien e, inguruan eta askotan ba gure euskararekin ba, bakarrik sentitzen gera, ba ba hizkuntza hemoniko hauen aurrean, ez, frantsesa eta eta azterera geien bad, baina gero ta ere ingelesa eta eta bueno, bakarrik sentitzen gera, ez da, eta garantitua irutzen zitzagon E, jakitea eta ezagutzea ba, antzeko erraditateak, bakoitza bere berezitasunekin baina badagoela eh Europan eta, eta uste dugu ba, bueno, ba, elkar sarea osatu, elkar ezagutza eh bultzatuz eh ba, ba, mankomunean e, proiektuak egin daitezkeela eta eta bueno, esan bezala bistaraztea eta eta eltzen esgaren lekuetara iristea, ezta hori izan e, elburetako bat eta nik uste lortzen ari garela, egia da Eh, esan bezala ni ere ez nuen berridik, eh, ba, bueno, kontaktatu ditugun edo lan egindako hoietako hizkuntzado edo komunitateetaz, ba, DBS eh, koruaile zen hizkunza eh, gutxitua dagoennik ez nekkien eh, bostehunizzun dituenik eh, ez da ere, lau mila ikasle daude momenta, baina hizkuntza bueno, oso egoera larrian dago, bestelako koralalitateak desberdina dira Galiziako bagigia ezagutzen nuen. Ez, oso asko hitz egiten den hizkuntza eh, bat dago dagola, Irlanda adibidez, ba, bueno, ba, orgalikoarekin eh naiz eta estatuaren babesa izan e, Irlanda hegoaldean eh saltasunak eh hizkuntzarekin aurrera jarraitzeko eta nola lortu ba, bueno, ba, ba jendeak eta gaztek hitze egin dezaten. E, bueno, errealitate bakoitza desberdina baina oso interesgarria eta eta uste duen ere horretatik ba, e, nola eh jakintza positiboak atera genitzazkela gurean ere ba, bueno, bertan erabiltzen dituzten eh proiektu, herramienta batzuk e, erabiltzeko eta baita hau ere erakusteko ba, hemen egiten ziren hainbat gauza, eh? guzti hori musikaren bitartez, eh, kantuaren bitartez eta ahots hoien eh, doinuen eh, bitartez. Pista uh -huh. batzuk eman dizkigu zu, nik horreka teixatik abiaturiko proiektua dela esan dut, baina hamar musikariak arkezuko dizkigu zu? Bai, e, bueno, ba, proiektu honetan e, zazpi, zazpi nazioetako musikariak e, elkartzen dira, alde batetik Euskal Herrian dauzkau horrekatek iseko e, laukide, nire jagonago zuzendaritza artistikoan, esan dezagun, mm -hmm. de, proiektuaren zuzendaritzaan, eta e, alde batetik daude e, Michelduko, e, bera izan da gainera e, proiektuaren e, zuzendari musikala, bueno, berez da, e, proiektuaren musikala, eta bera geinditu a, ba, bueno, e, nirekin batera kantak eta musikaria, Aukeratu, baina gero berak landu ditu barreglo guztiak, e, moldaketak, e, musikariekin harremana eta, eta lanketa hori ez talen da bizi e, digitalki esan ezagun e, eta gero elkartu ziren egun batzuz lehenengo emanaldia gauzatu horretik ez eh bestetik eh orekatekixeko merkateixako arkaitz eh Martinezanbizent eta Mikel Ugartealdea parteekin, eh Uron Arrizko eta Urezko txala eta inigo egia ere orekatekixeko txako kidea eh perkusioekin hoe dira Euskal Herriko norbait ordezkari labu ordezkaria. Eta gero badaude beste sei e, herrietako ordezkariak Alde batetik Galizia, Galiziatik Monika denut, oso abeslari gaztea, e, indartsua, e, txipia, baino handia, hotxandia, eta, eta, eta bueno, aukera izango dugu entzuteko, eman aldionta entzear. Eta, eta, bueno, aspaldi genuen berarekin lan egiteko gogoa eta hori izan da zuzenan aukera dugun hoietako bat. Besteetan, e, askotan e, e, ginda e, direki bat, e, musikariek aurkezteko beraien proposamenak eta beraien bideoak eta mm -hmm. eta kantak, eta eta horrela jungera pixka bat autatzen, ba, bueno, ba, generoaren baitan eta baita jotzen instru, zuten instrumentuen baitan ahotsak eta eta barez. Eta hoietatik atera ziren ba em, E, Irlandatik e, daukagu Kevin McFerfield, bera, bueno, hotzen du gaita, xirula, e, whistlea, bertako xirula, e, e, mandolina ere, bueno, buzukia, eta, da, bueno, multi-instrumentista abestu ere abesten du. E, Galesetik e, William Bowen dago. Bera momentu hontan galesen eh, ba, bueno, folk musika edo edo, edo uh, musikan eh, pertsona train da, oso tipo aztea eta bueno, ba, jator bezain eh, kalitatezkoa eh, musikari eta beslari gisa. Eh, Eskoziatik errana eh, eh wilki daukagun, bera bibolina eta bibolinaio eta eta beste ditendu. E, frisiatik Frisiatic e, Marie Talens eh bada nolabait e, Eurovision edo egiten den kanta Nein. jaialdi horren mm. antzeko zerbait dago hizkuntza gutxitutako eh eta liet deitzen daitzen zitzaion. Eta bera izan zen e, Frisian aukeratutakoa jaiali horretan e, partartzeko, bera, bera kira bazizun Frisiako e, txapelketa da nola bain. Eta bueno, bera da Frisiako ordezkari, eta azkenik e, Kornuai esetik, Kornuai es, asko dugu ezagutzen, e. Kornuai es dago e, Inglaterraren e, ego mendebaldean, baldean. Justo hor dagoen ba, bueno, e, azken zati hori, lur zati hori, ornoiz ez da bertan badago ere ba, bueno, ba, nazioa dela defendatzen duenik berez keltiarra da ere, e, bertako hizkuntza eta eta erroa eta sustraia eta ingelesekin alderatuta eta bueno, badago bainarrian herri bat e, popo badago bertan eta, eta horretaz e, tal monokultura bueno, horren ordezkari gisa bek apelbi daukagu. berak ere e, dantzakornoieseseko dantza keltiarra ere egiten du, Eta eta bueno, egun hauetako emanaldietan dantzarigixareare arituko da, abeslari eta musikari ez. Bai, ez bai. baitu esan emanaldi batzuk e, badituzuela Euskal Herrian gaindi ibiliko zaretela urrengo astean. Eta Kukai dantza taldekoak ere gomitatu dituzuela hitzordunen inguruan mintzatuko gara, baina eh lehenik eta behin gustatuko leitzai kantu baten entzutea, eh ez du erre, baina 12 kantu gohurtu dituzue gei. Agurra eta lehen kantu aski berezia da, masketa bat egiten baituzue. Bail, lehenkantuan hona baita, ba, bueno, tostaren filosofia edo izlatatzen du bere, bere baitan. E, Kantu horretan e, zazpizkuntzak e, agertzen dira. Eta bueno, nik uste da kantu bat e, Mikelduko konposatua, e, oso positiboa, baikorra eta eta oso alaia, ez? Eta hori nahi denun izatea, ba bueno, tostaren espiritua, azkeran danak elkarrekin e, ulertzen bai dugu indartsuak eta eta ud esaten du sumendi baten e, gisakoa izan gaitezkela, eta, bueno, hori da kanta honen e, oinarria. O'r dîr hyn, o'ch siasa mi dy phob Agos i mi txir sy'r awdolta Agos glen y mi dy ciol Dawer awr fidedd mawr y rai bychain Ach, yn hedlo eith yna fel ynghyd Ach, i drannu'n thros orai dewilliant Ach, efeillio'n ymhen ym drawer bly Tintro es blut, de skutjes, et zielnek esbetter, juiz bau mai, et wetter es gut. Kantarte eia hey, Galicia, na lingua galega, consolo de todos los males, alivio de pena Atlantikoan tostarik tostar, arraunean itxasuntzia, izkuntza txiki en petaloez, bela handi padioszia. Irlanda, Frisia, Gales, Galizia, Cornuales, Escozia Anistaxunai glora tu goldu, izkuntzen itxasuntzia ischeliko entzun dugu eta erraten du anistasunak loratuko duela hizkuntzen itsasontzia. Bai, bai, bai. bai. Horria horria metafora azkenan e, bueno, e, musikari guzti hauek Atlante arkostako herrialdetakoak mm. dira. E, horrek e, batzen ditu hizkuntza gutxituak edo gutxitutakoak, haso askotan e, e, izateaz gain eta eta bueno, ba azkenean e, itsasoarekin agertzen da, baina tosta hitza berez ez dute azaldu, baina eh hainbat e, Europa arlantear kostako herrietan agertzen den hitza da e, ba, bueno, Txalupetako ba hori izendatzeko edo hori galiko ere tosta esaten diote euskeraz tosta e, faro irletan baita ere orduan hori e, erabil genuen hitza man komun bezala hizkuntza hauek erabiltzen duten, komun bezela eta horregatik tosta. En, hainbat pieza atundu dituzue esan dugu, guruza atze bat bilatu nahi izan duzuela, en, siate, enkontru baten emaitza izateko azkenian hau nola ginduzue, lantzen nolako kantuak ondu nahi izan dituzue? Nahi denuen azan, e, erabiltzea gehien bat e, kantu tradizionalak, herrialde bakoitzetako edo kultura bakoitzetako kantu tradizionalak, baina modu berri batean, e, guztion artean e, berrasmatzea edo, edo berregitea. Ez da, e, azkenean entzutea kantu hori, baina beste modu berri batean. ez. Eta horrela izan da, e, ba, bakoitza bidali zituen beraien herrietako hainbat kanta, e, michel eta bion artean e, aukerak eta egin genuen, eta hoien gainean ja lanean hasi ziren, orduan, bueno, bada beti entzun izan ditugu hoiek baina beste modu batean ere entzutea. Distanzean egin dako lan ezan, Bai, asira baten bai, asira baten, bueno, gaur egun teknologia berri esker eta horrek eh, asko errazten du lana, eh, kanta behin aukeratuta guzti egin banatu zitzaizkien baina michelegia eh, erranda bat zein eh, nola plantatu zein instrumentorekin eh, josezaketen zein doinutan eh, bakoitzari ere bere mol aldaketak e, bidaltzen zizkion eta bueno norberak eh bere beretjean eh berebaitan eh landutako guztioi aman comunean jarri zen e, Dingelen Irlandan Irlandako mendebaldeko kostan egin genuen lehenengo lehengo topaketan eh bertan astebeti inguru pasa genuen e, ba, bueno kantu guzti hoiek eh eta ondorio bezala ba, bueno lehenengo emanaldia izan zen e, bertan e, Dingel bertan. Mm -hmm. Kantuen letrak ere errespetatu dira edo bai itu eh? Bai, ez kantuak e, berez e, jatorrizko e, jatorrizko hitzak eta errespetatu errespetatu dira eta batzuk berria ba, uno, tosta notostan adibidez, <coughs> berriak sortu, sortu dira kanta mm -hmm. kanta horrentzat, bai. mm -hmm. e, tosta sorkuntza bat izan daiteke azkenean euskerta baten e... Bai, bai, bai, azkenean bakoitzak eh gauza kaportatu ditu bere bere instrumentotik, bere ritmoetatik, bere, bere jatorri horretatik eta eman komunean e, lan eindako lan horren e, emaitza eta eta ondori izan da. Uh -huh. e, aipatu ditugu itzordu batzuk e, ona zara ere ba, aipatzeko apiiaren hogeita seiian hogeita zazpian hoita sortzian eta hogeita behattzan Euskal Herrian biliko zaretela, gazte izen Iruñaan Donostian eta Bilbon badituzue itzorduak halako datak proposatzen badituzue e, esango dugu e, itzordu akarretarekoak izango direla, Edo aurrerantzen ere beste emanaldi zenbaitzu dituz ze, edo formatu ezberdinekoak eh, proposatzen dituzute. Bai, asmo hau egitasmo hau 2016garren urtean sortu zen. Bertan e, elkartu ginen lenengo aldiz e, musikari eta beslari guztiak eta errialde bakoitzean emanaldi bana egontzan, bai? Eta bueno, ikusita oso oso harreman bai musikala baina baita giza mailan e, egontzela, ba bueno, proiektuari jarraipena ematea erabaki genuen eta aurrek urtean diskarratu eta plazaratu ondoren oringo asmoa da lenda bizi Euskal Herrian bira bat egingo dugu tosta banda eta tosta emanaldiarekin, esan bezala aipatu mm -hmm. dituzuku Kukai e, dantza konpeiniako bikideere izango ditu bide lagun konbidatu gisa eta eman bueno, nolait emanaldi edo kontzertu baina eszenikoa edo ikusgarri baten modukoa aregia planteatzen. Eta, e, behin, e, ahogu egin da ego Euskal Herrian e, izango dituguna orkezpen asmoa da gero jarraitzea e, bueno, e, badaude beste emanaldi batzuk ere Euskal Herrian e, udarari begira, baina genin bat, beraien herri aldeetan ere ba, bueno, uste dugu potentzial handia daukana, oso proiektu interesgarri izan ditekela eta ondo dugu izango litzake ba, bueno, e, salmenta egiten saiatzea e, bertako norberaren herri aldoietan eta gero ateratzeko bestelako ba, bueno, ba, ba, folmunduko edo sustraitako musikako jaialdietara ere. Itzengo dugu eh, ondoko itzordu ere udan esan duzu, ez? Eh, bai. Itzango dituzela beste itzuru proposamenak eh, iritxia agenda irekia duzu, e? Eh? Bai, bai, bai, bai, irekia dago. Bai, eh, gira da, eh, zailtasuna daudela eh, musikariak oitzak bere proiektu dauzka, bere taldeak, batzuk talde baten baino gehiagotan jotzen dute, irelandako kebinek ba, lau taldetan jotzen du, orduan zaila da guztiekin batera eh, adostea eh, agenda, Baina, badegu ere, eta gero, ere, ba, bueno, ba, ekonomikoki ere, leku bako bidaiak eta egonaldiak, eta bueno, gareztitzen du dena, mm. orduan badago, formato txipiago bat ere, e, mudara nadibidez, ba, formato txipiago atera dira e, hainbat emanaldi, orduan badago aukera hori ere, baina bai, asmoa bada proiektuari jarraipena emanez, eta, bueno, batzuk egon ala besteak egon, mm, elarazi nahi duguna eta esan bezala biztarazi eta entzunarazi E, hauts e, hoiek eta, eta bueno, batzuetan errealde batzutakoak ongoiak, beste eta bestetakoak, baina, baina erroa edo proiektuaren e, funtsa berdin, berdin jarraitzen du. Berdin jarraitzen du. Diskako kantu horiek entzun goitu gure. Zain naik ozen duk entzun orain? Agian ba, ah, e, e, galeseko Willem e, e, Boweren e, hautsa entzun dezakegu, oso mm -hmm. hauts e, indartsua eta eta dauka, orain eguneri gaina eh gales ez nuen imaginatzen gales hizkuntza e, mode horretan bera e, e, galesiparraldekoa da eta badut ere ba bueno, ba, bueno e, hauts, e, berezi bat edo autzera puntu berezi bat eta bere kanta entzun dezakegu mervi fi gael afod y cwm Fa la la la la la rwy can llion, Fala, la Rwy'n canillion ner modin llwm Fa la la Mae genniw rai gathri o blant yn byw yn ocho ruch a'r nant Fa la la oh, O, La-la-la-la Mit heipion gaur ma gúrplast nemt Fa-la-la-la-la-la it left right ego rotxoarekin mintzatzen ari gara gaur tosta gaitasmoaren e, inguruan mintzatu nahi genuelako hitzorduz e, baitzu izango baititu ditugurako ondoko astean eta aipatu dibuzu eh, kanpora ere joantzaretela lanunen aurkeztera eta zenoak karrera izan duzue eh? ona ia sant eh nikuztat e, jendearen aldetik alde batetik eh bueno nere iritzia ere ta proiektuaren berne egonda ezagian oso objetiba baina bueno, musika mailan lortuen kalitatea oso, oso altua da eta eta oso positiboa horrekin baina esan bezala jendeak horreta zain e, nikuztet e, topatu dituela edo ezagutu dituela ba, beste, beste lehen esandako beste herri batzuk egoera antzekoa bizi dituztenak ere ez. eta eta hor sortu da empatia berezi bat eta eta elkar eta norbait ba iai alkartasunezko ere momentuak eta horrek nikuztet berezi ere egiten duela e, bai bai proiektu bera eta emanaldiak es hori mm. bueno, lortzea ba bueno nikustet, garantitzua arretitzua eta polita guretzat. Bai, bilatu duzue edo aurkitu duzu, bilatzen zenuten, eh? Zasken bai, dira. bai, hori da eta ikusten du gainera etorkizunan ere, ba, bueno, ba, daudela ere oinarri batzu, ba, proiektu, bestelako proiektu ira aurre egiteko, ba, musikaren artean ere harremana sortu ira, baina baita bazkideak ere ba, daude euda, proiektu honen sustapenean, herrialde bakoitzean, ba, zegoen atzean e, ba, bueno, edo instituzi bat, edo elkarte bat, gure kasuan Euskal Herrian e, topagunea, e, Euskal Tzaleen topagunea zegoen bazkide bezala eta dago bazkide bezala, eta baita ere donosti hau imiatamasei kulturiribultza mm -hmm. horregatik e, nolabait ba, bueno, e, bultzatu zane proiektu hau, proposatu zitzaigun guri eta aspaldi genuen ametsa hau, ba, bueno, gauzatu alizan zen, baina arregale bakoitzean bestelako eragillak ere bat zeuden. Ba, Galizian bat zeuden alde batetik e, e, Akorunako unibertsitatea eta, eta m, bertako e, galizierren aldeko e, elkarteak. Eta besteetan, denetatik dago batzutan instituzionalagoak, Irlanda adibidez ba, bueno, bertako Kulturministerioa edo ba, bueno, gailikoz lantzen den harloak eh, eta E, lantzen dituena zegoen horren atzean, Eskozian e, galiko egiten den, e, ikasten den e, unibertsitatea, e, Frisian e, ba, bertako e, e, indizkuntzen aldeko eragile bat zegoen. Bueno, denetatik zegoen eta horrek al, albidetu du ere ba, bueno, ba, egingarria izatea proiektua. Eta berain artean ere, suertatu dira beste maila batzuetan ere, harremanak e, eta, eta egitasmoak. Orduan, bueno, hori eh, zanel buruetako bat, lehenengo elkares agutza, sare hau ere, eta sare horretatik, e, nolabait, bestelako proiektoei aurre egiteko kapazitatea edo, edo ezagutzar ematea e, e, eta, eta, eta, bueno, lortzen ari da. Azken egin, hori katea ere hori bilatzen duzu, ez? Ikusten dugu azken urte hauetan eta zuen lan abiatu zenutenetik, e, ba, elkar lan hori ez bilatzen duzuela egitazmo ezberdinak bai beste disziplinekin dela, bai beste herrialdetako e, ba, musikariekin dela, e, hortan sinisten duzu, Bai, nikuste gainea oso errotua edo edo chalapartaren gauza e, esanguratsuena da, ez? Chalaparta da munduan instrumentu bakarnetarikoa, e, biren artean jotzen dana. Hauda biren artean gainera, eh, utsunak utzita besteari, hauda, e, ez da bata bestaren gainean jo, baizik eta errespetatzen da, entzuten zaio besteari eta biren artean sortzen da musika bat. Azkenan ezagokiona bata edo besteari, baizik eta elkarrekin egiten dena eta bestela ezinezkoa litzatekeela, eh, biren artean eginda soilik ateratzen delako modu horretan, Egin e, daite txalaparta joaiteke ba bate jo dezake, lau jo jodezake, jodezakete, baina guretzat berezitasuna txalapartan ezain beste gurrean jotzea emateren baten edo bestean. Noski gure Euskal Herria egurra da, egurra degulako eta gure nortasunaren baitan dago ere, baina guretzat e, txalapartaren garrantzitsuna da mm, e, konpartitze do elkarrekin lan egite hori ez da. Eta hori, nik usteet, azkenan, simbolo hori erabili dugu beti, ba, ba, bestelako kulturekin ere lanean eritzeko, esanen dezumezera bestelako disziplinerekin ere, nolabait, ba, beti, topaleku bilakatuz e, txalaparta, eta, eta, bueno, ba, elkarlaren espazio gisa ulertu dugu, ez? Mm -hmm. Eta, bai, gure ibilbidea, naturalki atera zaiguainera, ez da, gauza bat, hola oso arrazoitua, edo, baizik, eta, bueno... Ba, nik uste dut jotzeko igual izaera ere mm, badago eh biren artean jotze hori, baude pertsona naiago dutela, beraien instrumento bakana, beraiek dio eta eta orrela disfrutatzen dutela, ezta? Ba, xalapartan disfrutea bestelakoa da edo gozatzen duzu beste batekin partekatuz e, momentu hori, ez? Orduan, hori, e, bueno, ba, bai, dugu beste beste luko eta eta bai, topa topa luko gilla bai. Bai. Encuentro Bai. <laughs> txalaparta erantzuten da dizkan. Bai, bai, bai eh, Badu, bueno, berez eh, Gurezko eta Rizko txalaparta Txalaparta badago eta azkenean ba, bueno, gure musikaren e, oinarritako bat da, e, gure nortasunaren e, adirazle bat, gainera berezia eta kanpok aldean a, bueno, batentzioa deitzen duela, azkenean goituago ba, ongaitezke bestelako instrumentoak entzuten, baina bai txalaparte eta baita eta michelduko bai, e, bai diskan eta zuzenekotan jotzen duen alboka ere, ba, bueno, da gu ere berizten gaituena bestetatik, eta gure aportazioa ba, bueno, han eh, iztasun horretan ez musikaren instrumentazioan eta anistasunean. Mm -hmm. Uhum. Eta Euskal Herritik e, Zerako Bai, horre binango barri e... kanta daukago adibidez, bai. e, Hori, bahona, ritmo tradizionalean Eta kanta tradizional baten oinarritutakoa da Zortziko e, dobanakoan Baina Michelek ere gero bere Melodia batzuk ere gehitu zizkion Bere, bere komposatutako batzuk Eta, eta hautsa e, Amurizarena da Xabira Amurizarena Eta horre, bueno, martxala ere presentzia Presentzia badu Baitzun bai. egu binango barri Oso da no. Ragoico la metanne per gaviscante tan, ragoico la metanne per gaviscante tan, dure herrico valcatieri, cacainochela bragetan, dure herrico valcatieri, cacainochela bragetan. Lai la la la la la la la, en kontuwek pasa ket da parroek estudiantien kontuwek amala bolio ya nochecela fasili orikatuwek amala bolio ya nochecela fasili orikatuwek oho oho Eresen degi argiseb Ortsegoien idise Eresen degi argiseb Erastun ehtik pasal ehtik emari Txusude geriseb Erastun ehtik pasal Ba, Tozta entzuten ari gara, tosta kultur hanistazunaren orkestra ere bada, eta emaitza entzuten ari gara orain kantu kantuzun baitzun ditugu eta errandigu zuen, eh? ba, zer nolako eh, ateak irekitzen dituen, halako eh, egitasmo batek, elkartrukeari begira dela, edo ez, e, kultur hanistazun horri begira, e, ala ere gure komunitatektik kanpo eh, begira ere jartzen zarete, diote ba, nora inoza baldu nahi duzu, eh? Bueno, gurasmoa e, berez litzake hori. Mene, Euskal Herrian aurkeztu ondoren eh ba bueno, herri ere aurkezpenak egitea eta eta bestela gultzten dugu musikaho eta taldea egon daiteke ba, munduko edo zein e, jaialditan e, beintzat ba, fol musikaren ingurukoetan eta hortan e, jarriko dugu orain indarra ta, mm -hmm. eta bueno, o, hortan jarriko da bai, izkuntza bai, gutxituen e... errealitate hori ere zabaltzeko zedez? bai, e, bai, bueno, bai, ere agertzen da, bako, e, e, izkuntza honet hauetako errealitate bakoitzaren ingurukoak eh asmoa bailitzake eta etorkizun batean e, ez gaude itxiak naiz eta bueno lehendizio honetan hain gaude nolabait eh zentratua baina baina bestelako ere hizkuntzak ere sartzea eta eta elkar ezagutza handitzea ba adibidez proiektu honetan falta motatzen ditu ba, e, ba, bueno, ba beraiek ere eh Atlante harkostan egonda eta bera in hizkuntzarekin edo sami sami hizkuntza ere e, baita ere Eta badaude, Europan e, beste bat horrendik e, lantzeko, e, esperientzia txikiak ere izan ditu bestelakoekin da kontaktua badaude, eta da, bueno, zergatik ez e, orkesta edo... edo, edo bueno, orkesta txiki hau, orkesta handi hau abiak atzea etorkizun batean. Uh -huh. Lan hori buruzko setasunak orkitzeko, edo e, e, zen horako banak induz, eh? Bai, berez, e, badago webune bat, e, tostabanda.com, Daukagun arazoa da, e, izkuntzenaz, esaten degun oinar hemen azkenean izkuntza inguruan gauditze egiten, baina gero topatzen gara zailtasunekin adibidez, e, bago egunea, e, zazpi hizkuntza guztiudetan egitean haiko genuke, baina oraindik ari gara jasotzen bazkide bakoitza, bidaltzen dizkigu berein itzulpenak, eta bar, zaildu egiten du horako e, batean e, komunikazioa azkenan inglesez delako, eta justo hizkuntza ba, hegemoniko bat biltzen ari gara azkenean, Orduan, bueno, hor kontrasenak eta e, baditugu eta eta orain komunikazioan eta ba kostatzen zaigu ere nola nola landu eta horretan aregera, bai du edo bueno, horrek behartzen gaitu, ba bueno, beste hizkuntza, hizkuntzak ere ezagutzea, ba adibidez, ba, Facebooken erabiltzen ditugu beste hizkuntzak ere, eskatzen mm -hmm. diegu musikari bakoitzari ba bidartzeko begaien eh bat edo edo hitzez eh sandako zerbait grabatuta eta gero guk hitzutzen dugu eta orduan, bueno, ba, hor badu Ba, jakintza kolektibo bat geratzen doa eta azkenan ikasten duzu ba, ba kaixo egundon eta nola esaten den ere beste hizkuntzetan eta hori ere beti aberatsa da, es. Gaina beti saiatu izan gera ere elkartzen ginenean e, bertako oiturak, e, bizitzeko moduak, e, gure ganatzen, es. Adibidez egon ginean frisian goratzen dut e, Frisian eh bueno, hm mm, ur pila e, Venezia txikiak bezala dira baitako iriasko, kanal askorekin eta ibilbide askorekin, eta adibidez, ba, bueno, bertan eh itsasontzi baten egin genun lodanak, e, oso espazio txikietan eta baina gero danak elkarrekin gozatzen genuen, gu prestatzen genuen jatekoa eta bueno, beste, batek, beste modu, bat, modu bateko harreman ere sustatzeko, bestela ba bueno, hoteletara joan eta bakoitza bere gelan eta azkenean, badaude ba, momentuak topaketelako, baina baina bueno, bultzatu nahi genuen beren bertako bizitzeko moduak eta e, ezagutzea. Ez ta nik usteetu leku bakoitzetik, bakoitzari geratu zaizkigula. Bertako, bertako esperientziak, sensazioak, nola bizi diren, e, loturak eta ezagutza eta hori ere... Eh. Bueno, bai. Sorpesa honu gari. Bai, bai, bai egia san, bai. Denetatik, eh? gero ere, mm, a ber, kultura bakoitza, eta, eta baditu gu ere funtzionatzeko modu batzuk, erritmo batzuk, ordutegi batzuk, eta, eta dana ez da, resa eta zoragarria, baina egia san, e, balantzea egin da dudik gabe, bai, oso, oso aberatzea izan da nik uste, partai da guztientzat, eta denek aipatzen dute hori, ez egin izan ditugun balorazioetan, eta, ba, beraien zan, musikariei irekidiez bakarrik musika maian, e, jakinduria, eta ezagutza, beste instrumento batzuk, beste ritmo batzuk, baizik eta personal mailan ere eta ezagutzea beste realidade, rioiek ere iriki dizkie bate ba, bueno, ba, asko ere burmuñean eta beraien pentsaeran. Uh -huh. Baina zuko beste kantu bat, zuera autoan utzeko nuke? Bagian, e, Galiziako, nik uste, Monika denuten hautsa entzun gabe zingera joan. Oso, oso neska, bueno, esan bezala, lehen, e, txipia berezta baina, baina oso handia e, beste, beste maila batzutan. Eta eta zora barria duka, bera baina Galiziako modura besten du, tono altuan, eta, eta, bueno, kanta da porkenon egi dekantare, zer gatik ez, ez dut abestu beharrik. Baintzuma. Baina. ditugu eh? egitas Montan ordezkatuak diren eh, ba, herriak, Eskozia, Galizia, Irlanda, Prisia, Kornuailes, Gales, eta Nuski Euskal Herria. Igor, azken minututara egisten ari gara, e, aipatu izan ditugu, izango dituzun itzorduak, eta itzorduei begira ere aipatu dugu, kukai dantzatalea e, bagun bidatua dela, e, dantza ere izanen baitugu, ikuskizun bereziak direlako, Doko, egunetan proposatzen dituzena. Bai, tosta bandaz gain, e, egongo da ere, bueno, isi jauregi, bera, e, abeslaria, atxalapartaria, musikaria bada ere, eta, bueno, eta, eh kant orren zunditun, eta bizkaina gertzen diren kantetatik gai, e, gain gain badaude besterako kanta batzuk eta nahi genuen ere Michelen ahotsaz gain ere ba ba ere entzutea eta, eta emakumezko baten emazte baten ahotsaz eta eta bera egongo da ere eta esan bezela la Kukai dantza konpainiako bikide kide izango ditu gonbidatu gisa eta e, Kornuai ezti datorren B birekin ere batera ba, bueno, e, dantzan arituko dira hainbatetan eta bai nei genuelako norbait ez izatea soilik tosta banda zik eta tosta emanaldia du ikusgarria diritzuguen hau eta estenikoki ere landutako landutako eh bueno, ba, e, izatea eta hortan hortan ari gera. Igual hartziko ditut e, bai. datak eta eta mm. e, lekuak eh 26an e, apirilako 26 ostegunean e, gazteizeko printzipal antzokian egongo gera, hon izango da nobait estrenaldia edo hogeita zazpian Iruñako gaiarre antzokian, hogeita zortzian donostiako kursaleko auditorioan, eta hogeita behatzean e, bilboko barriaga antzokian. E, Gugu gure proiektu guztietan iparraldean ere, e, bueno, orkazpenak egiten ditugu, kasontan Baionako honako egon ginen nizketan, baina beranduri beranduritxikinen programazioa itxita zeukaten jala, eta eza posibilizan, nahiz eta interesa agertu duten, baina, bueno, etorkizuneko e, ba, bueno, bestelako emalaldietan, eta, eta bueno, ba, hemen ere presente egotea espero deguta, bueno, ere hori pozgarria izango da. Hain, hain. Azkerea de desen berak gidatu du eh, orkestra hau eta eta bueno, modu nikuste gaina oso fine eta, eta dotorean, eta plazerra izango da berentzate eta gure guztiontzat ere iparaldean aurkeztea. Orkestra begira beraz izango hitzordua inguru hontan ere, baina eh, ba, ez tira inurre Donostiauna Gasteiz, gomita zabalduko gogu, Bilbon ere izango zarete antzokitan kursar dela leku ederretan ere. Bai, bai, e, uste dugu merezi, merezi duela eta, eta bueno, jendearen erantzuna ere oso, oso naizaten ari da salmentan. Eta, eta bueno, guztet, e, musikalera jintzat ere ikustea e, lan hau. Esan bezala, askok e, daukaten e, sensazioare berizkuntzekiko da oso, norai lotxatuta eta adanaba daudez. E, adibidez, e, ba, frisialdean kontatzen ziguten frisialdean, crisera zitze dutenei ba nolabait nekazariak esaten dietela pixka bat modu eh ba edo uhum. bezala. la sta orduan beraientzat arrotasun ere bat bada ba, ba izkuntza, beraien hizkuntza maizkuntza horretan eh adieraztea eta ikustea gainera jendearen erantzun e, ba, bueno, orokorra eta eta positiboa dagoela ezta Ordua, bono, nik ustean zuela hor lako batzu batzuk berezizituela proiektuak, eta, eta, bueno, nortu ditugu, eta esan bezala erantzuna oso nahizaten nahi da, beraz, sarrer nahi badezu, eh? Len bai, len. hartu. Eta informazioerako zuen webgunera jo dezake burdun. Bai, eh Tosta Bandaren webgunera edo estel hala parte e, webguneran informazioa bada eta ta, ta bueno, benetanto pato ditak kezu eta baita Tostaren webgunean badaude bideo batzuk ere, kantenak eta eta bueno, horrerak aukera dezue ikustekotan entzuteko. Ba, osongi. Ba, guztienekin geratzen gara Igor Eskermilla, onartu izan, eh. Azuai onditatek. Eta azarekin itziko dugu gureso arte. Ba... Ba... Dibidez... Eh, bek... Eh, Applebee... Eh, Kornoi esetik abastenduen tolarruz... Eh, tola tolarruz... Eh, kantarekin... Eh, nik uste... Poletai zanara tekela... Izteko... Osangi... No Bami, Ieskar... Zuei... Kantuz, kantu, kantu. Euskal kultur Erakundeak babesutako emankizuna.